מזמור ממהי, למנצח על שושנים לבני קורח, משכיל, שיר ידידות. רחש ליבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך, לשוני את סופר מהיר. יפיפית מבני אדם, הוצק חן בשפתותיך, על כן ברכך אלוהים לעולם. חגור חרבך על ירח גיבור, הודך והדרך. והדרך צלח, רחב על דבר אמת וענווה צדק. ותורך נוראות ימיניך, חציך שנונים, עמים תחתיך יפלו, בלב אויבי המלך. כסאך אלוהים עולם ועד, שבט מישור שבט מלכותך. אהבת צדק ותשנא רשע. על כן משככה אלוהים אלוהיך, שמן ססון מחבריך. מור ואהלות, קציעות כל בגדותיך. מן הכלי שן, מיני שמחוך. בנות מלכים ביקרותיך. נצבע שגל לי מנחה, בחתם אופיר. שמעי בת, וראי, והתי אוזנך. ושכחי עמך ובית אביך, ויתאב המלך יופייך, כי הוא אדונייך, והשתחווי לו. ובת צור במנחה, פניך יכלו עשירי עם. כל כבודה בת מלך פנימה, ממשבצות זהב לבושה. לרקמות תובל למלך. בטולות אחריה רעותיה, מובאות לך. תובלנה בשמחות וגיל, תבואנה בהיכל מלך. תחת אבותיך יהיו בניך, תשיתמו לסרים בכל הארץ. אזכירה שמך בכל דור ודור, על כן עמים יהודוך לעולם ועד.